ウルフコロンティガインナ a ョバーロファインナセー・ウングニャーアナセー・ウングニャーイナセー・ウンナセー・ウ Ka anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'alla semoga supaya layta andaikan. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Karena seakan-akan, lakina akan tetapi, la Allah semoga supaya laita andaikan.